Meditace bodičitá je ta bodysatovská mysl milující. V podstatě je to podobné jako metá, to samé, ale jde spíše o Mahajánový prvek, který křídlo buddhismu jiné tradice. A je to tam mysl uh, osvícence Bodesatvy, toho, který uh, odmítá vlastně tu pozici opustit svět, opustit to, uh, to zrozování a vlastně uh, vrací se zpátky, aby pomáhal těm vnímajícím tvorům. To je vlastně slib Dalajámy. To je vlastně jeho například závazek vůči všem bytostem a tvorům ve vesmíru, kteří kvapí na cestě samsárou a bodhesatva neodchází, neopouští tento svět. Takže my bychom si dneska udělali takovou meditaci toho rozvoje soucitu, nejhlubšího soucitu ke všem bytostem, což bude mít návaznost a souvislost i s otázkou naší, naší bolesti z smrti nebo umírání a zase toho, jak, jak se tady s tím strachem nebo takovým tím úzkostným úzovkách já už tu nebudu eh, pocitem vyrovnávat, jak ho lépe přijmout. Takže posadíme se tedy do siddhásany nebo do nějakého Sedu s rovnými zády a zavřeme oči. Uděláme několik hlubších nádechů a výdechů, přičemž výdech je dlouhý, táhlý a zcela uvolněný. Cítíme, jak se uvolňují naše svaly, ramena, záda. Jak se uvolňuje naše oblast stehen, jíždí kolem. Všechen stres a napětí ze nás odchází pryč, uvolňuje se a odplouvá, odstéká postupně dolů do země, sakuje se pryč. Svítíme uvolnění i v oblasti hrudníků a srdce, i v oblasti krků a šíje. Všechno postupně odchází. Teďka zkusíme přejít do takové pozice mysli, která bude trošku puntíčkářská a bude trošku rozebírat více do hloubky. Zejména v našem životě je spoustu chvil, kdy máme nepříjemné stavy vědomí. Například rozčilíme se, nebo cítíme smutek. Trápíme se něčím, přemýšlíme nad něčím, něco nás trápí. Zkusme, zkusme si tak nějak představit, kolik asi tak během dne prožijeme takových Momentů, okamžiků, kdy nejsme uvolnění, kdy nejsme radostní, nejsme všímaví, nejsme pozorní. Okamžiků, kdy jsme něčím vlečeni, anebo zkrátka a dobře, je tam něco v mysli, co není příjemné, je tam Tlak, tenze, napětí. Zkusme do toho jít a trošku si vrátit třeba poslední den nebo nějaký jiný v minulosti. Můžeme do toho dále zapojit i například zatajování, haní, polopravdy, nějaký pocit neujasněnosti, nepřesnosti, něco, co nás znervózňuje, co v nás vyvolává třeba dokonce i hněv nebo chtivost, nějakou křečovitou touhu, která je nenaplněna. Vzpomeňme na své představy o tom, jak něco zařídíme například na chalupě nebo někde na zahradě. A teď oni nám třeba přivezou to zboží poškozené nebo nějak něco nevyjde, zkrátka nevychází to podle ty věci, podle našich představ. To jsou také okamžiky nespokojenosti a podrážděnosti Může to být dále i smutek a únava, deprese. Něco, co je v tom pozadí a celé to zastřešuje. Nějaká nálada, taková stažená, uzavřená. Prostě není tam světlo. No, I to může být součástí no, těchto věcí. Takže zkusme teď ten obrázek nějak ucelit a podívat se, kolik asi tak procent tam máme toho uvolnění, toho takové radosti, příjemné klidu, pohody, prostě toho být tady a teď a bez strachu, bez obav, bez bez stresu a těch všech věcí, co jsme jmenovali. Jakou část vyplňuje tato doba proti té druhé? A tohle je právě ten moment, kdy možná někteří z nás více chápou, že proč buddhismus říká, že život je ve svém základu strast. Protože život je neoddělený od úpívání, Od toho, že to ego. To, co živíme, ta představa já, se dokáže rozrůstat bez hranic. Opravdu, kdybychom neměli žádné mantinely, tak to jde do nekonečna. Nemá to žádné konce jeho, jeho roztahovačnost, jeho haměžnost, jeho eh, drobné a drobonké i ty větší, i ty největší projevy. Mnohdy i ve vztazích je mnoho našich pohnutek vedeno egoismem, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Jsou to snahy, aby ten druhý byl podle našich představ, aby ty věci byly podle našeho přání. Jo. Je tam zkrátka ta, ta úpělost a připoutanost k tomu, co, co chceme pro sebe. Není to opakem je totiž dodávání štědrost, láskavost, tolerance. Při štědrosti se ego bojí o svůj, o svůj prospěch, o svůj bezpečí. Když něco dává, bojí se, že, že by mohlo na tom být hůř. Kultivace těchto kvalit je velmi důležitá, abychom, abychom to usměrňovali A abychom to ego vlastně poznávali je důležitá všímavost. A my teď v tuto chvíli rozvineme přání k té své bytosti. keš všechny tyhle úlpilosti, všechny tyhle drobné starosti, stresy, všechny ty pocity, Nenaplněnosti nebo sevřenosti, obav, nespokojenosti výbuchů i třeba polopravd, jo, polotajování a no, není tam ta čistota, není tam to srovnání, není tam ta radost z toho, že ty věci jsou správně všechny dělány že není nikomu ubližováno, že je všechno v bezpečí, že je všechno pravdivé a s láskou. My rozvineme to přání, aby to všechno se začalo korigovat s tou naší bytostí a pošleme jí ten soucit, ten obrovský mahajánový bodesatlovský soucit, keš ty bytosti jsi šťastná, keš si volná, keš si plná, porozumění a soucitu i druhý pravdivosti a správnosti. Když se skorigují všechny ty všechny ty nesprávnosti a dojde a výkyvy a dojde k určité rovnováze, stabilitě, zvané vyrovnanost upeká vyrovnanost. Poskytuje skutečnou blaženost do středu našeho srdce, skutečnou kotvu, která není ničím otřesena. Je pevná, soustředěná, plná všímavosti, moudrosti, prostoupená pravdou a nejvyšší láskou, ke všem tvorům, otevřená, dávající, plná tolerance a odpoutání. To je cesta skutečně nepřekonaná zlatem ani bohatstvím, ničím na tomto světě. Kéž je ta bytost šťastná a volná. Kéž i ty ostatní bytosti, který, které kvapí v tom schonu těch procent toho poměru, který bývá spíše, řekněme si to popravdě, převažující tou to strastí, než, než tou, tou radostí, pokud jsme vnímaví a jdeme do hloubky. Pokud ne, pokud jsme na povrchu, nejsme schopní si uvědomovat tyto drobné, drobné ne, ne, nepěknosti nebo nesrovnanosti. Pokud kloužeme jenom, jenom na, tom, na tom povrchu, na té kůře, tak to nejsme schopni vidět. Až teprve vynoříme-li se dovnitř trošku více, tak uvidíme, že je tam plno, plno ne, ne, neuspokojivosti. Budezmu se tomu říká Duká. Duká je, že nás to není schopno uspokojit, mnoha okamžicích každodenního života, ty věci kolem nás. Ale my pořád po nich skáčeme a pořád se k ním poutáme. Mohou to být velmi ušlechtilé věci, jako je třeba i dokonce pomoc ostatním. I to může být forma hluboké úpělosti a vyživovat egoismus, pokud není dělána s láskou a e, dávající otevřeností srdce. I ti, I ti řezbáři a truhláři, kteří jsou proti moderním strojům a zachovávají krásné kouzlo původních řemesel, i ti zahradníci, i ti uh, ekologové, kteří se snaží zachránit ty živé tvory. Všichni ti se připoutávají velmi silně k předmětu své činnosti a pokud to nedělají s láskou a otevřeností srdce, budou tím vyživovat hluboký egoismus. A také se to často děje. Stejně tak i co se tomu tak děje. U těch nejúšlechtělejších povolání nikdo nejsme ušetřen tady té pozice toho, že to ego je skutečně záludné a vymísí se do všeho. Jo. Známe ty kapitoly například z vegetariánství. Kéž jsou ty bytosti šťastné a kéž jsou volní, Tež jsou zbaveni strádání mentálního, jsou nezatížení a plní otevřené vstřícnosti, vyřelosti a mají energii. Cíle vědomost. jak nás může krásně inspirovat nějaký příběh. Třeba v kině, ve filmu, kde někdo se postaví za pravdu a zachová se ušlechtilé. Jak velký obdiv lidí si získává takový člověk, který je ušlechtilý a v jeho blízkosti i my sami se stáváme takovými. I my sami chceme být v souladu s pravdou. Proto ten Platón říká, že ta pravda je vlastně to světlo, ke kterému směřujeme. I ten Augustin, je ten Bůh je vlastně ta pravda a to světlo, ke kterému směřujeme. Pravda a láska jsou tím naším směrem. V podstatě, ať už tomu říkáme Bůh nebo jinak, je to pořád ta samá cesta. Cesta ze zdola nahoru. Cesta z bažiny lotosů nad vodní hladinu do květu, cesta ze země k nebi. Rozvineme tady ten nádherný Soucit ke všem těm tvorům, kteří jsou zaslepeni nenávistí, chtivostí a hněvem, vlastními egoistickými pohnutkami, zaslepeni válkou, snahou něco dobývat pro sebe, dobývat nová území nebo bohatství, peníze, zlato. Ale podívejme se na smrt v horizontu délky našeho života, pokud si uvědomíme jeho omezenost časovou. Že je to vlastně jenom pár let, co tu jsme, se dá říct. A to utíká velmi, velmi rychle. Tak tam, tahle pozice je skutečně malichrnost, skutečně jako ne nemoudrost, něco, něco takového schraňovat, sromažďovat a Dělat, že, že ten konec neexistuje. Tabuizovat to. Ono nás to stejně dohoní. A potom, co nám zbyde. Zbyde nám vzpomínka na náš život. Jaký byl. Co tam bylo. Pomohli jsme někomu. Udělali jsme někomu radost. Nebo udělali jsme pokrok na své vnitřní cestě. Udělali jsme radost své vlastní bytosti. Jo, to jsou věci, které tam jsou a pokud tam nejsou a místo toho je tam jen chtivost, hněv a ta hrabivost, jo, ta zaslepenost, ten odchod z toho života bude velmi těžký. Bude plný takového lámání a takového Bolestného, bolestného praskání, které se bude, jo, bude to tam až, až do těch posledních fází. Takže ta otevřenost, co chcete podržet na tomto světě, co chcete vlastnit na tomto světě, Ta připoutanost. Jedna věc je věci užívat, majetek a podobně. Druhá věc je ty věci vlastnit. Pro sebe. Kéž tyhle všechny bytosti jsou uvolnění, jsou šťastní, jsou prostoupení moudrostí a nechají to více plynout. Nejde pouze o majetek, ale i snahu přizpůsobovat si druhé. Získávat na nimi moc a dostávat je do nějakého svého obrazu. To se týká i třeba rodičů vůči dětem, nebo manželů vůči manželkám a manželkám vůči manželů. To jsou všechno ty pozice, kdy chceme vlastnit něco pro sebe. Kéž jsou tihle všichni lidé uvolnění a šťastní, plní moudrosti k tomu, že ten svět nemají pod kontrolou oni, že nemohou bojovat s mořem na lodi, ale musí se naučit stát se tím mořem. Jinak budou narážet a narážet do dalších a dalších vln, které budou způsobovat strast a trápení. kéž jsou volní, kéž jsou šťastní. Všechny ty bytosti, ať už lidé nebo zvířata, ať už bytosti, které známe, nebo bytosti, které jsme ještě nepoznali. Ať už bytosti žijící na zemi, v mořích, ve vzduchu, nebo i mimo naší planetu, někde ve vesmíru, nebo dokonce i bytosti žijící v nějakých jiných dimenzích existence, v jiných dimenzích nám stále nepřístupný. A ohledně toho strachu z té smeti, kterou jsme se dotkli. Je tam i ta pozice, o které mluví Tynat Han, známý mistr, že není potřeba dělat si starosti. Lidé, kteří odešli a už s námi, nejsou, s námi nejsou proto, že zanikly podmínky jejich života. Ale ve skutečnosti ta životní síla a ten princip, který v nich byl v těch bytostech se nikam nevytrácí, ale zůstává a pokračuje dál. Až se podmínky pro život znovu objeví, potom se zase opět manifestují všichni ti, kteří jsme milovali, v jiných formách. A životní síla tak pokračuje dál. Proto jsou stále s námi. Jsou zde stále všichni. Jen nejsou projeveni ve formě na zemi. Jsou skrytí. Je to jako s květinami. Když květiny v zimě nebo na podzim uvadají, Všechno zaniká, podmínky k jejich životu končí a jejich síla se skryje, kde si v zemi, kde si v semínkách, není, není projevena. Ale na jaře vidíme, že opět vykvetou, že jsou zde pořád nikam nezmizely. A tak už to trvá miliardy let, co naše země je tady, dokonce i když všechen život na Zemi byl vyhlazen meteoritem téměř 99% života. A naše planeta se jevila jako spálená koule, putující vesmírem, tak přesto se objevily nové podmínky a to, co bylo skryto, se opět objevil. Takže smrt není žádným koncem. Je pouze určitým skrytím, a zrození je zase opětovným objevením. Taková je podstata učení Budhy, který s největší moudrostí pochopil princip života. Sádu, sádu, sádu. Kéž jsou všechny bytosti šťastné.